Fabule microscopice. Toto și automobilul. Toto spuse: Pe curând, în mașina lui urcând, n-avea griji, n-avea griji de niciun fel. La virajul cu bucluc i-a pleznit un cauciuc. Toto a pleznit și el. Morala: Când mori, parcă pleci nițel